وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله عباد الله اولا اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم wa iyyakum an tattaqullah katika iman mabaaada kumhimidi Allah azza wa jall na kumtakia mtume Muhammadin sala na salam zimfikie insha Allah katika khutba yetu ya leo tutaweza kukumbushana kuhusiana na jambo adhimu muhimu ambalo endapo mmoja wetu akishikamana nalo itakuwa ni sababu ya yeye kuepuka ghadhabu za Allah azza wa itakuwa ni sababu ya yeye kuepuka adhabu ya Allah azza wa jambo lenyewe ni taqwallahi azza wa kumcha Allah azza wa الله Allah Azza wa Jalla katika Qur'an katika sura Al Imran aya ya 102 Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah Azza wa Jalla anatuiita kwa jina nzuri kwa kutueleza enyi mlioamini imani kamili اتقوا الله حق تقاته اكتوى امري aya yakutuelekeza katika maslahi yetu ya dunia na akhirah akatueleza ittaqullah mteni mola wenu na kumcha Allah azza wa jal ni watu kutekeleza amri ya Allah azza wa jal na kujiweka mbali na makatazo ambayo Allah azza wa jal amewakataza yaani watu wakomeke na makatazo ambayo Allah Azza wa amewakataza akasema haqqatu tukati mumta Allah Azza wa Jall ya kumcha yakumta wala tamutunna illa wa antum muslimun kisha akaelekeza katika sehemu ya pili kwa kuwaeleza hao umini ambao ni wakina wala musife tena akaitilia mkazo wala tamutunna illa wa antum muslimun illa hali ya kuwa nyiny ni waislamu yani musife illa hali ya kuwa nyiny ni waislamu kwa sababu ina maana kuna watu ambao kwamba watakuwa waislamu na watakufa hali ya kuwa wao wa sio waislamu ndio Allah azza wa katilia mkazo katika aya kwa kusema wala tamutunna wala musife ya mudumu katika hiyo hali ya uislamu mpaka kifo iwafikie hii ni amri ya Allah azza wa kwa waumini na taqwa ndio wasia ambao ni wa wale walio tangulia kabla yetu sisi na ni wasia ambao kwamba tumeelezwa sisi umma tu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hii wasia ita ndam paka siku ya kiyama ni wasii wa taqwallah yakumta Allah azza wa jal ana عز Allah azza wa jal wa laqad wasaina allatheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika bila shakka tuliwapa wale walio liotangulia qabla yanu na vile vile hiyo الله tunawapatia nyinyi an taqullah wasia wanyewe ni Allah azza wa jal yaani mutekeleze amri ya Allah azza wa jal na vile vile mjiweke mbali na yale ambayo kwamba Allah azza wa jal amewakataza katika hadith anatueleza vile vile alayhi salatu wassalam iliyopokeana bi dhar anasema alayhi salatu wassalam alisema ittaqillaha haithu makunt wa atbi'is sayi'ata alhasana tamhuha wa khaliqa nasa bi khuluqin hasan hii ni mafunzo ya alayhi salatu wassalam mafunzo ya hii hadithi inatufunza ni namna gani utaamiliana na allah azza wa jalla ni namna gani utaamiliana na nafsi yako na ni namna gani utaamiliana na wenzako akaanza kusema alayhi salatu wassalam ittaqillaaha haithuma kunt mte mwala wako Popote pale utakapokuwepo Hii ni muamala na Allah Azza wa haijalishi uko pekee yako katika sehemu ambayo kwamba hauonekani haijalishi katika nchi ya ugenini ambayo kwamba hawakufahamu haijalishi naam umejificha sehemu gani Muamala inafaa ibakie hapo hapo ambayo kwamba ni wasia na mafunzo ya Rasul Alaihi salatu wa والسلام Anatufunza namna ya kuamilianana na Allah azza wa jalla kwa kutueleza ittaqillaaha haithuma kunt mte Allah azza wa jalla popote pale utakapokuwa wa atbi'is sayyata alhasanata na vile vile akatueleza alayhi salatu wa salam tuweze kukithirisha kufanya matendo mazuri tuweze kukithirisha kufanya matendo mazuri maulama wengine wakasema baada ya mtu kukosea Allah azza wa iwe ni makosa ya kupitia moyo ama ulimi ama zawarih yani viungo basi mtu anafaa kukithirisha kufanya matendo mazuri mtu akiwa atasema kitu kibaya basi afanye bidii kwa kukithirisha kusema maneno mazuri mtu akiwa atatenda matendo mabaya Iwe ni ndogo basi akithirishe katika yale ambayo ni madogo kwa wingi kwa uzuri akiwa atafanya makubwa katika madhambi basi na akithirishe zile kubwa kubwa katika a'malu salihah tamhuha itakuwa ni sababu ya kufutwa ile dhambi wa atbi'is sayi'ata vile vile ukishamkosea Allah azza basi kithiri kufanya matendo mazuri tamhuha itakuwa ni sababu ya Allah Azza wa Jalla kufuta ile dhambi yako Allah Azza wa Jalla akatueleza katika Quran wa aqimissalata turafa innahari wa zula faminalail inalhasanati yudhibinasayiat dhalika dhikra lizakirin inalhasanati yudhibinasayiat hakika matendo mazuri inaondoa ile maovu ambayo kwamba uliko umetanguliza yani tunafaa kukihirisha matendo mazuri kwa sababu hiyo ni sababu ya sisi kuondolewa na kufutiwa zile madhambi zetu ndiyo katueleza alayhi salatu wassalam wa, wa atbi'is sayyata alhasana mazuri kwa wingi ukiwa utamkosea Allah azza wa jalla tamhuha itakuwa ni sababu ya kufutwa ile mabaya uliyotenda kisha akatueleza wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hii ni muamala baina yako na wenzako akatoa wasia rasuli alayhi salatu wassalam na mafunzo kwamba tuweze kuamilianana na wenzetu kwa tabia nzuri tuweze kuamilianana na wenzetu kwa tabia nzuri na hii wengi katika waislamu utapata wamekosa tabia kama hii ambaye kwamba ni nzuri utapata mtu akitoka nje kwa marafiki zake anacheka na wao anaoombea duaa. anazungumza na wao kwa bashasha na tabasamu lakini akirudi kwake nyumbani ambaye kwamba wa kwanza kwake nyumbani mke wake pamoja na watoto wake hawapati vitu hivyo wanaamiliana na wake zao kwa njia ambayo kwamba ni mbovu lakini yakitoka nje watu wanaona tabasamu yake na maneno mazuri akirudi nyumbani maneno ni maovu maneno ni mabaya na kumpiga na kadhalik vile vile watoto wake sasa inaanza nyumbani wa khaliqin nasa ishi na watu amiliana na watu wako wa nyumbani kwanza vizuri iteremke kwa watoto wako iende kwa wazazi wako iende kwa familia yako kisha iende kwa marafiki zako anatueleza alaihi salatu wasalam kwamba Mtu mzuri zaidi ni yule ambaye kwamba anawafanyia uzuri watu wake wa nyumbani. Na wale ambao kwamba watakuwa karibu na Rasul Allah salatu الصلاه والسلام siku ya kiyama katika janna ni wale ambao kwamba walikuwa na tabia nzuri. Hii ni mafunzo tatu ambayo kwamba tunaipokea katika hadithi hii. Lakini nukta yetu ni kumcha Allah Azza katika khutba yetu wa leo. ambayo kwamba wengi katika wanadamu katika zama hizi wamepoteza hiyo wasia muhimu zaidi ambayo kwamba Allah Azza wa Jall aliwaahudia wale walio tangulia pamoja na wale ambao kwamba watakuja baada yetu na taqwallahi Azza wa Jall kule kumsha Allah Azza wa Jall wanavoelezea ma ulama ni an yaj'al al-'abd baynahu wa bayna ghadabi ama aweke kizuizi baina yake na baina ya wale yote ambao kwamba inamuuthi Allah Azza wa mtu aweke kizuizi baina yake na kitu chochote ambacho kwamba ameshakifahamu kwamba hiki kinamuudhi Allah Azza wa aweke kizuizi asiweze kufikia jambo hilo hiyo ndiyo maana ya taqwallahi Azza wa na mtu atajizuia namna gani asiwezi kufikia yale yote ambayo kwamba yanamuuthi allaha azza wajal jal misingi muhimu miwili unayo misingi muhimu miwili ya kwanza ni mtu kufanya ta'at kwa wingi ni mtu kumtii allaha azza wajal kwa kila amri ambayo kwamba allaha azza wajal amemwamrisha na ya pili afanye yale ambayo kwamba itamkurubisha kwa allaha azza wa na hiyo mtu hawezi kufahamu ila kwa kusoma akisha soma afahamu kwamba hili na hili ni kilifanya itanikurubisha kwa Allah Azza basi awe ni mwenye kukithirisha kwa hayo na vile vile kutekeleza ibadat sampuli tofauti tofauti na kuna ibadat ambazo kwamba zinafungamana na kalb na moyo na kuna ibadat zingine ambazo kwamba zinafungamana na ulimi wa mtu na vile vile kuna ibadat zingine ambazo kwamba zinafungamana na vya mtu. Na msingi wa pili ni mtu kujiepusha Kutokamana na madhambi ya aina yote Iwe ni madhambi makubwa ama madhambi madogo, mtu wajiweke mbali Kutokamana na dhambi hivyo Na vile vile kutenda dhambi kuna zile ambazo kwa yinafungamana na moyo wa mtu. Mtu wajiepushe dhambi ambazo kwa na moyo wake. Ajiepushe na mazambi ambayo kwamba kamba inafungamana na ulimi wake. Na vile vile ajiweke mbali na dhambi ambayo komba inafungamana na jawarih zake viungo vyake ama kwa upana zaidi kuhusiana na takuwa taqwallah Allah takwa Allahi azza wa ya juu zaidi ni mtu kulazimiana na kumpokesha Allah azza wa peke yake katika kila jambo ambalo anafanya basi afanye kwa ajili ya Allah azza wa jal. na vile vile mtu ajitahidi katika kufuata sunna ya rasul alayhi salatu wasallam hiyo ndiyo sababu ambayo kwamba itamfanya yeye kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah azza wajal jal na ambayo kwamba mwisho wake ni mbaya mtu kulazimiana na tauhid kulazimiana na kumpokesha Allah azza wa katika ibada zote ambayo kwamba anafanya muelekeze Allah azza wajal wa na afuate mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam na vile vile kujiepusha oh. na shirk. mtu kujiweka mbali na shirk. hizi ni sababu ambazo kwamba zitamuweka mtu mbali na kumkosea Allah azza wa na atakuwa na taqwa Allah azza wa mtu akijiepusha na ushirikina na vile vile mtu akijiepusha na yale uzushi ambayo kwamba inazuliwa katika dini ya Allah azza wa Allah yani mtu kujikinga inakuwa vile vile Mtu kumwabudu allaha Azza wa kulingana na sheria ya allaha Azza wa Jal ilivyokuja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ilivyokuja katika Qur'ani katika kitabu cha allaha Azza wa Hiyo ndiyo inakuwa sababu ya mtu kujiepusha na kujiweka mbali na ghadhabu za allaha Azza wa Kufuata dini ya allaha Azza wa kulingana na Qur'ani inavyosema na vile vile kulingana na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivote katika hadithi zake sahihi na kufuata wale waliotangulia katika wema hapo ndio kuna usalama wa kujiweka mbali na ghadhabu za Allah azza wa jel. na juu ya hao ambao walikuwa umetangulia katika wema ni masahaba za Allah radiyallahu anhum yani masahaba wa rasul alayhi salatu wasalam radiyallahu anhum wa ardahu na vile vile sababu ya mtu kujiweka mbali na ghadhabu za Allah azza wajal ni mtu kujitahidi kuachana na madhambi ambayo kwamba iwe ni ndogo ama ni kubwa hii itakusababisha wewe ukue mbali na ghadhabu za Allah azza wa na utakuwa ndani ya taqwa Allahi azza wa na vile vile kunayo kasumba ambayo kwamba imekita katika nyoyo za wengi kuchukia Qur'an Mafunzo ambayo kwamba yanatoka kwa Allah Azza wa na kuchukia mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ambayo kwamba ni sahiha mtu kuchukia hiyo bila shaka huyo mtu atakuwa mbali na Allah Azza wa na atakuwa karibu na hasira za Allah Azza wa na hata kuwa na kwa sababu ameshachukia sheria ambayo kwamba imetoka kwa Allah na mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hiyo mtu anafaa kujiweka mbali na madhambi iwe ni ndogo ama kubwa na vile vile kuna madhambi ambayo kwamba tulelezea kule nyuma ambayo kwamba inafungamana na moyo madhambi hayo ni ushirik, ni shirk mtu anafaa kujiweka mbali na shirk ndioakuwa na Allah. mtu anafaa kujiweka mbali na madhambi ya ulimi ambayo kwamba inakuwa ni kidhb mtu kusema uongo iwe umemzulia Allah azza wajal, hiyo ni makosa kubwa sana na hii dhambi inahusiana na ulimi. Ima kumfanyia mtu ghiba, kumzungumza kwa kile ambacho kwamba akisikia hatofurahia. mima kuchukua maneno huku. na kupeleka huko. Hii inahusiana na ulimi. Watu wanafaa kujiweka mbali na dhambi hiyo. Na vile vile kuna madhambi ambayo kwamba inahusiana na na jawarih. Mtu kuenda kuiba, mtu kudhulumu, mtu kupiga. Na kadhalik. Hayo yote mtu anafaa kujiweka mbali hiyo ndiyo taqwallahi azza wa jal kuepusha naam ulimi wako kuepusha moyo wako na kuepusha viungo vyako visiweze kumkasirisha Allah azza wa na miongoni mwa dhambi ambazo kwamba zinahusiana na viungo ni simaul muharramat ni watu kusikia mambo ambayo kwamba ni ya haram na hii mtu kusikia jambo ambalo kwamba ni la haramu iwe ni katika mazungumzo mabaya ama katika miziki na kadhalik hiyo inaingia katika kutokumcha Allah Azza wa Jall ili umche Allah Azza wa jitahidi usiweze kusikia yale ambayo kwamba ni muharramat na vile vile kuona mambo ambayo kwamba ni munkarat na vile vile kushika vitu ambavyo kwamba imekatazwa na Allah Azza wajal kuyashika ama kutenda mambo ambayo kwamba Allah Azza wajal Jall ame yakataza na ili mtu awe tamam katika taqwa Allahi azza wajal basi anafaa kufanya bidii katika kusoma Qur'ani kwa wingi. Aweze kufanya bidii katika kusoma Qur'ani kwa wingi, aweze kuielewa hiyo Qur'ani kwa sababu kule kuelewa Qur'ani itamsaidia kukuona takuwa Allah. Na vile vile alazimiani na dua, amuombe Allah azza wajal kwa wingi kwa sababu hapo ndani ndiyo kunayo tawfiki ya Allah ukimwomba Allah Azza wa Jal hidayah na kujalie taqwa katika moyo wako mwisho wa siku Allah Azza wa Jal hukupatia taufiq na vile vile mtu afanye kathratu tauba amtubii Allah Azza wa Jal kwa wingi amwombe msamaha Allah Azza wa Jal na azihifadhi zile azkara ambazo kwamba amefundishwa na alayhi salatu wasalamu ya siku hii inakuwa ni sababu ya mtu kupata taqwa Allah Azza wa Jal Mtu akienuka asubuhi anafaa kufanya zile adhkara ambazo kwamba zimepokea kutoka kwa Rasulullah alayhi salatu wassalam ikifika wakati wa kila kitu ambacho kwamba anafaa kufanya basi naifanya hiyo dhikr itakuwa ni sababu ya yeye kupata taqwa Allah azza wajal katika kila hali na katika kila sehemu na kikubwa zaidi ambayo kwamba itamsaidia mtu kuwana na Allahi Allah azza jel, ni mtu aweze kujifungamanisha na kutafuta ilmu ashari. Elimu ambayo kwamba ni ya Qur'an na ilmu ya Sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ikikusanyika ilmu pamoja na amal basi inakuwa ni yenye kukubaliwa kwa tawfiki ya Allah azza wajal lakini mtu akafanya amal basi na ilmu basi huyo atakuwa anaenda hasara kwa sababu anaweza kufanya amal ambayo kwamba siyo sawa ama hayenda ndani الله عز وجل ولا azza wa jall wala mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa machache tunamuomba Allah azza wa jall atujalie min alladhina yastami'una alqoula fattabi'una ahsana barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wanafa'ani wa iyyakum bilayati Alhamdulillah was salatu was salamu ala asrafil wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid nukta muhimu zaidi tuweze kuiangalia kwa jicho la ndani na tuweze kuifanyia kazi kwa sababu endapo mtu atafanya matendo akidhania kwamba ni khair na kumbe haifikiana na Qur'an na sunna ya rasul alayhi salatu wa salam bas sigwa qiama itakuwa ni kazibure anasema allah azza wa jall alladhina dhalla sa'yuhum fi alhayat ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kuna watu ambao kwamba wako katika upotofu haliakuwa hawafahamu kwa sababu wanafanya vitu ambavyo kwamba haiendani na mafunzo ya allah azza wa jall wala huyo siku ya kiyama akifika kule ataonesha kwamba alifanya kazi bure na ataingia katika ghadhabu za Allah azza kwa hiyo hiyo nukta ya kutafuta ilmu ya, ya ambayo kwamba inatokamana na Qur'an na sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam ni muhimu sana watu washikamane navyo kwa sababu ukifahamu tauhid itakuwa ni juu yako wewe kuhakikisha kwamba unaifuata inavostahiki yani kumpokea Allah ukifahamu shirikina Itakuwa ni sababu ya wewe kujiweka mbali navyo ukifahamu sunna itakuwa ni sababu wewe kushikamana navyo na ukifahamu hii ni uzushi katika dini itakuwa ni sababu wewe kujiweka mbali kutokamana na hiyo bid'ah na vile vile ukifahamu ahkamu za sharia za Allah azza wa itakuwa ni sababu wewe kuongoka katika khasara ni mtu wafanya jambo ambalo kwamba anafahamu kwamba hiyo sio katika dini na katika inadi kwa sababu ya kuuthi mtu fulani na fulani na hili jambo ni Allah azza wa jal ndio amelikataza na amelikemea basi itakuwa ni hasara kubwa sana kwa mtu kwa hiyo ni muhimu zaidi hii nukta tunaitilia mkazo watu wafanye bidii katika kutafuta ilmu. na waweze kuitenda matendo yao kutokana na ilmu. tutamalizia aya hizi Allah azza wa jal anasema watazawadu fa inna khayra zadi at mtofuteni zawadi fa inna khaira zadi taqwa hakika zawadi iliyokuwa bora zaidi ni kumcha Allah azza wa jalla ya ulilalbab Allah azza wa jalla anatupatia ana nasaha ya sisi kumcha yeye wale ambao komba watafanya hivyo basi ndio wenye akili yani ambaye komba tamcha Allah azza wa huyo ana akili na kinyume cha hiyo ni mtu ambaye kwamba atamuasi Allah azza wa jal asijiweke mbali na makatazo ya Allah azza wa jal basi huyo ni mjinga anasema Allah azza wa jal zawadi ya wale ambao kwa matakuwa na imani na yeye na watamcha zawadiao anasema Allah azza wa jal ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun alladhina amanu wa kanu لهم البسره في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم والياء ambao kwamba الله ومرافق اذا الله عز وجل سيكو قيامه نسيكو كوندا دنياي امبقى كينجيا بپواني لا خوف عليهم هاوتكو نا خوف ولا هم يحزنون ولا هاوتكو نا حزون كوالي ambao kwamba مياچا الذين امنوا ولى امقوم ولامينينا الله عز وجل وكانوا يتقون انا والكو انا الله عز وجل يعني والكو wanafanya mamrisho ya Allah azza wa jal na wanajweka mbali na yote ambayo kwamba Allah azza wa jal amewazuia na amewakataza lahumul busra fil hayatid dunya wa kana bishara jema katika maisha قوله الله عز وجل منن الله عز وجل ها يبدلك ذلك هو الفوز العظيم هيو ndio kufaulu uliokuwa mkubwa zaidi يعني تكون على ايمان نتقو الله عز وجل قوام شاتش تنمو الله عز وجل تجعلي اتوي من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه لقد افنى الله نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي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 من الشرك والمشركين ودمرا اعداءك اعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حاجه الدنيا الا قضيتها ويسرتها رب العالمين اللهم ربنا نسالك علما نافعا برزقا طيبا وعمل متقبلا اللهم ربنا عافنا واعف عننا اللهم يا ربنا عافنا واعف عنا اللهم ربنا عافنا واعف عننا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا الى صلاتكم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح